269. Semnificația religioasă a artei romanice și a iubirii curtenești Perioada Cruciadelor este și epoca celor mai grandioase creații spirituale. Este epoca apogeului artei romanice și a avântului artei gotice, a dezvoltării poeziei erotice și religioase a romanelor ciclului Arturian și a lui Tristan și Isolda. Este epoca triumfului scolastici și al misticii, epoca fundării celor mai strălucite universități, a ordinelor călugărești și a predicatorilor itineranți. Totodată este epoca unei proliferări excepționale a mișcărilor ascetice și eschatologice, în majoritatea lor, în marginea ortodoxiei, sau deschis heterodoxe. Nu poate fi vorba să zăbovim așa cum ar merita asupra tuturor acestor creații. Să amintim însă deocamdată că cei mai mari teologi și mistici, de la Sfântul Bernard, 1090 1153 până la Meister Eckhart, 1260-1327, precum și cei mai însemnați filozofi, de la Anselmus din Canterbury, 1033-1109, până la Toma d'Achino, 1223-1274 și-au primit opera în această perioadă traversată de crize și marcată de transformări care vor modifica radical profilul spiritual al Occidentului. Să amintim de asemenea întemeierea în 1084 a Ordinului Călugărilor din Chartres și în 1098 la Sito lângă Dijon, a Ordinului Cistercienilor, urmată de Ordinul Călugărilor stabiliți în 1120 la Premontre. Odată cu ordinele întemeiate de Sfântul Dominic, 1170-1224, și Sfântul Francis din Assisi, 182-1221, aceste organizații monahale vor juca un rol decisiv în viața religioasă și intelectuală din următoarele patru secole. Să încercăm să trasăm pe scurt câteva structuri din universul simbolic propriu societății medievale de după criza milenaristă. Să precizăm mai întâi că la începutul secolului al XI-lea, o nouă schemă a societății tinde să se impună. Adresându-se regelui său către 1027, episcopul Adalbert din Laon îi amintește că, citez, opștea credincioșilor formează un singur trup, instituția statului trei trupuri însă. Casa lui Dumnezeu, socotită una, este împărțită așadar în trei. O parte din credincioși se roagă, alta luptă, a treia muncește. Aceste trei părți, ce coexistă, nu suferă să fie despărțite. Astfel, acest triplu ansamblu este, în fapt, unul și așa a întriumflat legea și lumea și a aflat pacea. Închei citatul. Nota 8. În secolul al XI-lea, această schemă traduce o remodelare a societății. Un cler dominat de modelul monastic și de opus dei. O aristocratie militară, o elită economică de țăran de frișatori care cuceresc prin muncă dreptul de promovare ideologică. Închei nota. Această schemă amintește tripartiția societăților indo-europene, strălucit studiată de George Dumezi. Ceea ce ne interesează, în primul rând, este simbolismul religios, mai exact creștin, care transpare din această clasificare socială. Realitățile profane participă, de fapt, la sacru. Această concepție este proprie tuturor culturilor tradiționale. Ca să dăm un exemplu cunoscut, ea informează arhitectura religioasă de la începuturile sale și se regăsește în structura bazilicilor creștine. Arta romanică preia și dezvoltă acest simbolism. Catedrala este o imago mundi. Simbolismul cosmologic organizează și totodată sacralizează lumea. Universul este văzut dintr-o perspectivă sacrală, fie că e vorba de pietre, floră sau faună, fie că e vorba de o. Regăsim într-adevăr toate modurile de a exista în cosmos și toate aspectele privind viața și munca oamenilor, precum și personajele și întâmplările istoriei sacre, îngerii, monștri, demonii. Ornamentația catedralelor constituie un repertoriu inepuizabil de simboluri cosmice, soarele, zodiacul, calul, arborele vieții, etc., alături de teme biblice și fabuloase, diavolul, dragonii, fenixul, centaurii, etc., sau didactice, muncile fiecărui anotimp. S-ar putea distinge două universuri opuse, pe de o parte ființe urâte, diforme, monstruoase, demonice, iar pe de alta Hristos rege în glorie, miserica reprezentată ca femeie și fecioarea care capătă în secolul al 12 lea un loc considerabil în pietatea populară. Această opoziție e reală și obiectivul ei e evidențiat. dar geniul artei romanice constă tocmai în imaginația ei arzătoare și în voința de a reuni într-un unic ansamblu toate modalitățile de a exista în lumea sacră, în cea profană sau în cea imaginară. Ceea ce ne interesează pe noi nu e doar importanța acestei iconografii în instruirea religioasă a poporului, ci și rolul ei între zirea și avântul imaginației și prin urmare al gândirii simbolice. Contemplarea unei atari iconografii fabuloase îl familiariza pe creștin cu numeroase universuri simbolice religioase și parareligioase. religioase Credinciosul pătrândea treptat într-o lume de valori și semnificații care pentru unii ajungea mai reală și mai de preț decât lumea experienței obișnuite. Imaginile, gesturile și comportamentele ceremoniale, narațiunile epice, poezia lirică și muzica au însușirea de a-l introduce pe subiect într-o lume paralelă și de a-i permite experiențe psihice și iluminări al inaccesibile. În societățile tradiționale, această însușire e dată de dimensiunea religioasă sau parareligioasă a creațiilor literare și artistice. Nota nouă. Așa cum a arătat psihologia adâncurilor, același proces, deși sărăcit și degradat, e atestat în societățile contemporane desacralizate. Închei nota. Nu intră în sarcina noastră să prezentăm aici creațiile trubadurilor și doctrina lor despre iubirea curtănească. Să remarcăm totuși că inovațiile radicale pe care ei le comportă și mai ales exaltarea femeii și a amorului extraconjugal nu interesează doar istoria culturii. Nu trebuie să uităm poziția inferioară a femeii în societatea medievală, interesele financiare sau politice care hotărău căsătoriile, conduita brutală sau indiferentă a soților. Adevăratul amor, descoperit și exaltat în secolul al XII-lea, implică o cultură superioară și complexă, va chiar o mistică și o asceză care nu se puteau desprinde decât în împreajma unor femei rafinate și instruite. Se o asemenea femei erudite mai ales la Poitier, în castelul vestitei Alienor, sau Elinor de Agvitania, nepoata primului trubadur cunoscut, Guillaume de Poatie 1071-1127, și regină, pe rând a Franței și apoi a Angliei. Sute de prinți, baroni și cavaleri, precum și ducese și contese, au fost educate în acest mediu cultural privilegiat, prezidat de fica lui Alienor, Marie de Champagne. Exista acolo chiar o curte a dragostei, tribunal suigeneris căruia îi se cunoștea codul și să știu mai multe cazuri judecate. Citesc. femeile simțeau că îi pot instrui pe bărbați exercitându-și puterea într-un chip nou și delicat. Bărbații trebuiau să fie captivați, călăuziți, educați. Alienor arăta drumul către Beatrice, citatul. Tema poemelor era întotdeauna dragostea, exprimată într-o formă convențională, deopotrivă exaltantă și enigmatică. Doamna, în provențală Dompna, era căsătorită, conștientă de valoare și preocupată de reputația. Preț. Preț se scrie pârâie TZ. Este motivul pentru care secretul joacă un rol hotărător. Îndrăgostitul era despărțit de doamna sa prin numeroase taburi sociale și emotive. Celebrând calitățile doamnei sale, poetul trebuia să-și voce propria solitudine, suferințele, dar și nădeștile. Să o sărească fie și din depărtare, să atingă hainele, să dobândească o sărutare, etc. Această îndelungată etapă de inițiere amoroasă constituie de o potrivă o o pedagogie și un ansamblu de experiențe spirituale. Descoperirea femeii ca model și exaltarea frumuseții fizice și a virtuților ei spirituale îl proiectau pe îndrăgostit într-o lume paralelă de imagini și simboluri, în care condiția sa profană era progresiv transformată. O asemenea transformare avea loc, chiar dacă, în anumite cazuri, poetul primea dăruirea totală a doamnei sale, căci această posesie era în coronarea unui ceremonial elaborat, călăuzit de o potrivă de ascenză, elevație morală și pasiune. Nota 10 de altfel, Marie de Champagne precizase fără echivoc diferența dintre unirea conjugală și unirea îndrăgostiților. Citez, iubiții se înțeleg în mod de săvârșit și fără gândul la răsplată. Soții trebuie din datorie să se supună unul altuia și să nu-și refuze unul altuia nimic. Închei citatul, închei nota. Caracterul ritual al acestui scenariu erotic este incontestabil. El poate fi asemuit, pe de o parte, cu tehnicile sexuale tantrice, care pot fi înțelese atât la propriu în contextul fiziologiei subtile sau pe un plan pur spiritual. Pe de altă parte, el este comparabil cu devoția anumitor școli vișnuite, în care experiența mistică este ilustrată tocmai prin dragostea unei femei căsătorite, Rada, pentru tânărul zeu Krishna. Exemplul din urmă este deosebit de semnificativ. Mai întâi, el confirmă autenticitatea și valoarea mistică a dragostei pasiune. El ne ajută în plus să deosebim unio mistică din tradiția creștină, folosind terminologia nuțială, adică căsătoria sufletului cu Hristos. De cea specifică tradiției hinduiste, care, tocmai pentru a sublinia absolutul instaurat de experiența mistică și de solidarizarea totală de societate și de valorile ei morale, folosește nu doar imaginile unei instituții venerabile prin excelență căsătoria, ci și acelea ale opusului ei, adulterul.